מזמור קטו לא לנו, אדוני, לא לנו, כי לשמך תן כבוד, על חסדך, על אמיתך, למה יאמרו הגויים, עיינה אלוהיהם, ולוהינו בשמים, כל אשר חפץ עשה, עצב בהם כסף וזהב, מעשה ידי אדם, פעלהם ולא ידברו, עיניים להם ולא יראו, אוזניים להם ולא ישמעו, אף <עף> להם ולא יריחון, ידיהם ולא ימישון, רגליהם ולא יהלכו, לא יהגו בגרונם. כמוהם יהיו עושיהם כל אשר בוטח בהם, ישראל בטח באדוני, עזרם ומגינם הוא. בית אהרון ביטחו בה' עזרם ומגינם הוא. יראה ה' ביטחו בה' עזרם ומגינם הוא. ה' זכרנו יברך. יברך את בית ישראל, יברך את בית אהרון. יברך יראה ה' הקטנים עם הגדולים.